A FÉNY MÁGÁJA Bevezetés a hermetikus filozófia titkos tanításaiba Kronosz cirkusza. Minden dolognak kettős léte van, előbb eszmében, aztán valóságban. A modern csillagtudomány felismerése szerint az időnek nem csak négy, hanem annál sokkal több kiterjedése van. Átélünk évezrednyi perceket, pillanatnak tűnő évszázadokat. A térutazás mai eszköze, a rakéta, már előregedett. A kozmosz irányába szárnyat bontó ember csak akkor fogja elérni a távoli csillagokat, ha át tudja törni a beszűkült téridőkáprázatának köt falait. Ezért kísérti a tudományos fantáziát a fotonrakéta eszméje amely lényegében az időgép egyik változata. érzékszervek. A vízöntőkorszak emberének képzelete messzebbre hatol, mint elődejé, felfogó képessége azonban lemarad fantáziája mögött. Ezt a gyöngeségét elektronikus műérzékszervek skálájával próbálja kiegyenlíteni, de már azt is tudja, hogy technikai behelyettesítései nem elegendők céljai megközelítéséhez. Az érzékszervek élettani átalakítása, kifejlesztése ezért válik egyre inkább tudományos gyakorlattá. Az egyes agykvalitások között mindig nagy különbségek voltak. A látszólag azonos korszakban élő emberek gondolkodását sokszor nagyobb távolság választja el egymástól, mint a távoli galaktikák lakóit, a föld élőlényeitől. Van olyan egyéniség, akinek a képzelete ultraviola és infravörös világmindenségek kiterjedéseibe hatol, vagy a kozmikus múlt mélységeit kutatja. Ugyanakkor mellette dolgozó kortársát a prózai élet közhelyei töltik színültig. A vízöntőkorszak forradalmi átalakulása éppen abban áll, hogy különleges érdeklődésű, kivételes képességű elmék kerülnek benne számbéli fölénybe. A TUDAT TÁGÍTÁSA Az emberi tudat ma nem csak mesterséges kábítószerek hatására tágul ki szédületes mértékben. Korszakunk elementáris fejlődése – a kozmikus átalakulás ritmusa már korai gyermekkorban képzelett tornával készíti elő bolygónk térutazásait. E képzés csak nem a bölcsőben, a játékkal kezdődik. A gyermekek figyelmét olyan tárgyakra irányítja, amelyek érdeklődési körükbe vonják a környező univerzumot. Bölcsődéjükben, óvodájukban, iskolájukban rádió, televízió működik. Videóklipjeik műsoraiban planéták keringenek, üstökösök, rakéták száguldanak. Feltárul a tenger ismeretlen mélye. Az közel közelhozza a természet fantasztikus mikrobirodalmát. Egy amerikai cég a Hold, Mars, Vénusz rakéták, űrruhák, sugárpisztolyok mellett már űrszondákat, galaktika sakkot is készített gyermekek részére. A HALÁL VALÓTLANSÁGA Az anyag és energia megmaradásának elve már nem vitatott tétele a kísérleti fizikának, s a hasonlósági elv alkalmazása az értelem fejlesztésére szintén nem tagadható ténye a gyakorlati tudománynak. Mert amennyiben törvény az, hogy a természetben semmi sem vész el, csak átváltozik, akkor az értelem életalakító energiája sem pusztulhat el, soha. A fizikai kísérletek tehát, amelyek az anyag és az energia végtelen folyamatosságát igazolják, bizonyossá teszik a pszichi és a szellem halhatatlanságát is. Az örök parázs A kozmosz és a világ történelem krónikája Valamennyi törvényszerűségével, összefüggésével felhívja a figyelmet, hogy a létesülési folyamatok erkölcsi törvények befolyása alatt állnak. Az egyetemes morál alkalmazása nélkül földünk civilizációi kiirtják önmagukat. Bolygónk és sok hasonló összetételű testvérbolygója nyilvánvalóan ilyen pusztító tendenciákat mutat. Ennek az önmegsemmisítésnek az irányát Világosan felvázolja az etikai elemek gyengesége és a hatalmi törekvések ellenőrzés nélküli érvényesítése. Tudás, bölcsesség hián, védőgátak nélkül a becsvágy minden esetben katasztrófához vezet. E tételt ősi hagyományok őrzik Atlantis tragédiája óta. Az újkorszak tudományos eszközei még szélesebb kiterjedésben igazolják a morál egyetemes törvényét. Az ember előtt galaktikai méretekben játszódik le saját erkölcsi gyengeségeinek drámája. A sötét befolyások vonzás körébe került naprendszerek ködvámpírok áldozatává lesznek, és gigászi mágyaként lobognak el. A mágus égre emelt varázspálcája Uránuszi korszakunk kibontakozásával, a technikai pótszervek használata fokozatosan háttérbe szorul, ami nem jelenti egyelőre az organikussá vált betegségek kémiai, sebészeti orvoslásának nélkülözhetőségét. De közel az idő, amikor a magas képzettségű, kiváló agyúgyógyítók kísérleteikkel, módszereikkel elhatolnak a testbe vetülő korságok lelki okainak felismeréséhez, pszichikai módon való befolyásolásához, és így a testi betegségek megelőzéséhez. Nincs olyan zseniális orvos, aki ne tudná, hogy az igazi gyógyítás a megelőzés. Szó sincs tehát itt tudatlan sarlatánokról, hályok kovácsok veszedelmes bicskájáról, bűvészínosok természeti törvényekbe belebabráló elvakultságáról. A tudomány lelkiismeretes, képzett, a természet mágikus, gyógyító módszereit figyelő azok bölcs szisztémáiból alázattal tanuló, s így az összefüggések tudományát, a pszichológia, karakterológia, bölcselet és természettudományok filozófiáját alkalmazva próbál az ember mindig egyedi lelki immunrendszeréhez hozzáférni, s megérteni sajátos reagálását, iszonyait, egyéni védekező rendszere megerősítésének bonyolult lehetőségeit. Az olyan orvos, aki nem jó pszichológus, karakterológus, filozófus, lehet bár hivatásának kész leleményes művésze, számtalan diplomája ellenére is, sarlatán. Éppen annyira, mint a klasszikus orvostudomány nélkülözhetetlen beavatkozását becsmérlő, gátlástalan gyógyász, aki súlyossá vált betegségek veszélyét vállalva, halálba küldi hiszékeny szenvedőit. A természetgyógyászatnak persze vannak nagyszerű képviselői, lelkiismeretes művelői, akik maguk is képzett orvosok, és szövetségben dolgoznak különböző fakultásokban képzett kollégáikkal. A homeopátia módszerei egyidősek az emberi szellem történeteivel. A nagy változás a természettel a betegség tünetek pszichikai okának felderítésével való foglalkozás a tudományos orvoslás részéről, azonban jelenünkben megindult és egyre inkább felgyorsul. Az életet irányító szellemi vezérlés egyre inkább lelki-szellemi képességek közvetítésén keresztül érvényesül. Az egykori pszichikai kultúra kommunikációs és energetikai megoldásait a különböző kiterjedések erőinek felhasználása és a teremtő képzelet térösszevonó operációi váltják fel. Mivel az emberi agy a legtökéletesebb kompjúter, az észlelés mélyebb és magasabb rezgéseinek behangolása feleslegessé teszi majd a helyváltoztatásnak, a kozmikus távolságok áthidalásának és az egyéni kapcsolatteremtésnek eddig ismert valamennyi formáját. Az összpontosítás lencséje. A titkos szellemi erők Egyetlen célra sűrítésének képessége minden kultúrkorszakban azonos feltételekből születik. A koncentráció természetét azonban a korszak vezéreszméje határozza meg. Az Uránusz zodiákus háza a vízöntő, amelynek titánhatalma sokkal nagyobb mértékben szűri ki és szigeteli el az előző vezéridea, a halak érzelmi hatását. A dogmatikus fanatizmus uralmát a tudás, a megismerés, a szárnyalás váltja fel, amely képessé teszi bolygónk kiváló gondolkodóit a föld kötései közül való teljes szellemi kiemelkedésre. A geniális tudósok, művészek, bölcselők többletérzékszerveik skáláján át ugyanazokra az időtlen pályákra hatolnak el, amelyeket az éggel állandó kapcsolatot szövő adeptuszok látogattak. A Métikus Múltban Az akaraterő fejlesztése Az akaraterő akkor növekszik korszakunk követelményeinek megfelelő méretűvé, ha bolygunk életformáját, a tudomány nem fogadja el többé a lét végcéljának. A földi tér és időszisztéma barikádjainak áttöréséhez, az idegen létrendszerek ritmusának felöltéséhez a gondolkodás kozmikus látásmódja és a minden változáshoz való alkalmazkodás olyan mértéke szükséges, amely ma legfeljebb a tudományos fantasztikus irodalomban ölt formát. Noha a tréning, amelyet szféránkon túli kirándulásra készülő asztronauták végeznek, már ma is utópisztikus természetű. A jövő embere nem fog megmaradni léte bolygó korlátai között. Tudomásul veszi a kiút lehetőségét. Képzelete egyre inkább lerázza a háromdimenziós gondolkodás kötéseit, ami annyit jelent, hogy tervei megvalósítását semmi nem tartóztathatja fel többé. Az emberi élet koncepciói egyre inkább emberfelettivé alakulnak át a világtudatba törő eszmék hatására. Az ember felettiség e fogalma általános tudományos céllá lesz. A kozmikus ember gondolata azért támad fel a modern ember agyában, mert az újra képessé vált a világegyetemből érkező jelzés felfogására. A nagy máter laboratóriuma A matéria valójában a szellem alkimiai műhelye. Tégeiben az anyag a jövő fokozatain sem tűnik el, de egyre finomul és rejtett képességei felszínre kerülnek. Egyes kutatók már a múltban is rájöttek arra, hogy a megszokott elemek kozmikus körülmények között különös tulajdonságokat tárnak fel, amelyek földi hatások között sohasem mutatkoznak. Ilyen jelenségeket bolygónk laboratóriumaiban hatalmas feszültségek gerjesztése, a nehézségi erő fokozása hőmérsékletváltozások mellett észleltek először. Az elemeknek vannak rejtélyes viselkedés formái. Transzcendens hatások, élmények a legprimitívebb anyagból is váratlan jelenségeket váltanak ki. A jövő fizikája csak nem kizárólag e különleges tulajdonságok kutatására épül. Szokatlan körülményeket teremtenek, Szokatlan reakció kiváltására és megfigyelésük céljából. Ősi szimbólumok értelme Minden uránusi korszak küszöbb tudománya a szimbológia teljesen azonos jelzésrendszerekkel dolgozik, mint a Mágikus Képnyelv és Hermész Trisz-Megisztoz táblájának, a minden tudomány alapját képező analógiák hasonlósági tanának gyakorlati megvalósítása. A pszichológia többértelmű kapcsolódások szimbolikus logikájával állítja fel diagnózisait, és az ébren álmodtatás jelképes cselekmény sorát használja fel terápiaként. A kibernetika elve metafizikai, bölcseleti szimbólum. A FÉNY MEGELEVENÍTŐ KRÓNIKÁJA Az emberi tudat zseniális belső mechanizmusa korunkban az elektronika módszereit szellemi párhuzamokká alakítja. Ez a folyamat ma még egy alig belátható fejlődés fantasztikus változatait hozza létre. A technika legbonyolultabb szerkezetei valójában a természet biomágiájának nehézkes külső modelljei. Minél jobban megközelíti egy konstrukció ezt a titokzatos elvet, annál tökéletesebben működik. A miniatürizálás már elláthatatlan gyökerekhez való visszahatolás fokozódó törekvéseit mutatja. Az astronautákkal való telepatikus távkontaktus létrehozásának kísérletei pedig teljes egyértelműséggel a könnyen meghibásodó, megbízhatatlan gépek kiiktatásának ösztönös törekvésére utalnak. E tünetek kétségtelenné teszik, hogy küszöbön áll a kozmikus kutatásnak egy olyan területre való behatolása, amelynek az immár tudományos rangra emelt telepatikus kísérletek csak az előfutárát jelentik. A szellemi távközvetítő rezgések gondoskodnak majd róla, hogy bizonyos elektronikus törvények gondolat sugárzásait gyakorlati módon alkalmazzák, s a fizikai közlekedés idő-tér akadályait kikerülve radarhoz hasonló gondolaterőkkel tapogassák le a távoli galaktikák naprendszereit, bolygóit s egyéb kozmikus jelenségeit. A távolba érzés, a messzetérben lebegő tárgyak közelvonzása, a telebiotika, a térösszevonás, a közeljövőben kibontakozó új tudományágak valójában mind az emlékeket, gondolatokat eleven formákká alakító képzelőerő működésének a jelei. A pszichének az a mágikus képessége, hogy térhajó nélkül is áthelyezkedhet egy fényévek messzeségében lévő pontra a vízüntő korszakban megint tudatossá válik. Az emberi test lélek-szellem sugárzásának rezgései Az ember hármas szervezetének építkezése a több kiterjedésű világegyetem eredeti célja szerint kozmikus tapintószerv, a lét közvetítő láncrendszerének idegzete s antennája. Az Atlantis utáni ember fokozatosan megfeletkezett, a saját testébe épült adóvevő berendezésről. Az újra felfedezett kozmobiológiai jóga gyakorlatával azonban megint hozzá fog férni a keletkezési források hullámhosszaihoz, s akkor véget érnek számára a térbeli távolságok. A teremtő a múltban csak a mágia titkos tudományának művelői ismerték a mindenség legfontosabb vetítőgócának és felfogó szervének, a képzelő erőnek a valódi jelentőségét. Tudták, hogy minden látható okozat mögött láthatatlan, mágikus ok áll, s a jelenségvilág a teremtő képzelet forrásában gyökerezik. Később a tüneteket észlelő természettudomány elszakadt a mágikus okok területén operáló magasabb természettudománytól. Ennek ellenére minden megállapítása és valamennyi eszköze e mágikus jelenségek vetülete. Az analógiák tana nélkül egyetlen tételét sem tudná megvalósítani. A színkép elemzés az elektron és a rádióteleszkóp mágikus képességek behelyettesítése. Elképességek közvetlen használata az éretlen ember alacsony erkölcsi fokozatán végzetes lenne. Ezért épült a képzelet és a megvalósítás közé az anyag sűrű párnázata. Azt, hogy a fantázia teremtő ereje milyen torsz képződményeket hozott létre a bénító akadályok ellenére is, Világunk zűrzavara mutatja. Gáttalan érvényesülése a totális rombolás kataklizmasorozatát indítaná meg. A képzelő erőt modern megfogalmazással a szellemi teremtő irányító tárcsájának nevezhetjük. Veszély nélküli kezeléséhez nem csak tudományos műveltség, hanem az erkölcsi érettség építő rendszere és a csillagjogában képzett értelem is szükséges. A jövő egyetemeiről már ilyen kiváló agyak kerülnek ki, mivel az új kiterjedések hatókörébe került föld alkalmassá vált a sajátos alkatú egyéniségek születésére. Ennek az utopisztikus embernek a képzelete univerzális szervként működik, amely egyesíti magában a teleszkóp, a kozmikus felvevő és leadó antenna, az iránytű, és a lézer erejű sugárvetítő minden mágikus tulajdonságát. Égi Niagara A közelmúlt alig néhány évtizede alatt a földközpontú zártságban szunnyadó emberi tudat hirtelen ráébredt arra, hogy hatalmas, nyílt csillagóceán partalan hullámai között lebeg, kozmikus viharok, napkitörések, üstökösök, szétrobbant bolygók törmelékeinek támadó és inspiráló sugárzásai keresztüzében. Idegeit, kedélyállapotát, mágneses zivatarok, szférikus áramok befolyásolják. Szervezetének egyensúlya e hatások függvénye. Óriásokkal, a mérhetetlen világegyetem erőivel vívott háborúival egyidejűleg a mikrovilág jelenségei is áttörték felfogó képessége gátjait. E mikroszkopikus palackból a nukleáris energia titánja emelkedett ki parancsait várva, de minden pillanatban készen arra is, hogy egész létformáját radioaktív hamuvázúzza, ha nem tudja titkos igéjével megkötni és irányítani. Az ember pedig ez idő szerint nem ismeri ezt az oldó és kötővarás szót, csak keresi. Felfedezéseinek sokjában hangsebességű tempója közben próbálja kapkodva elrendezni és megérteni mindazt, ami történik vele. Ariadné fonalát a nagy átalakulás riadójában is kezébe kapta. Azt már sejti, hogy a kozmikus erőforrások, mint Hippokratész mérgei, halhatatlan arkánummá lehetnek, amint megtanulja helyesen alkalmazni őket. A NAGY ARKÁNUM A természetben semmi sem vészel, csak átalakul. Az anyag energiává változik, s ahol eltűnik a proton, ott megjelenik az antiproton. Világunk jelenségeinek zérópontján nem a nihil kezdődik, hanem a tükörvilág. Az antianyag e világ mindenségét a kísérleti fizika igazolta. Ugyanez a törvény érvényes a személyiség az isteni önvaló, a halál és a halhatatlanság viszonylatában. Az elfogult, észközpontú tudat takarja bennünk az öröklétet átfogó emlékezet körkilátását. Két nyitott szemünk fedi le a harmadikat, a több kiterjedésű látás teljes egészét. A magasabb összpontosítás személytelen eszmékre irányul, mozgósítja az egyén minden szellemi energiáját. E belső magatartás az intenzitás legfelső fokozatán emberi felfogó képességen túrra emeli az módot. Az extázis pillanata ez. Az valóság élmény, amelyet senki sem kap ajándékba. Minden esetben kitartó gyakorlás, szüntelen tanulás és rendszerint nagy érzelmi válság előzi meg. Színterápia A színek hatása ma már nem csak a pszichológia, hanem a fizikai munkateljesítmények fokozásával foglalkozó egész tudományág módszertanának is fontos része. Az ideggyógyintézetek pszichodrámáinak színhatásait épp oly gondos vizsgálatok alapján vegyítik, ahogy a gyógyszerész készíti el az orvosságokat. A különböző munkahelyek színeit hosszas megfigyelés és kísérletezés alapján alkalmazzák. A színterápia, a színkémia és a színpszichológia úgy a tudomány valamennyi területén elfoglalta azt a helyet, amelyet évezredeken át csak a hermetika titkos tudománya biztosított részére. A régi alkimisták művészete Az egykor üldözött és gúnyolt, legszentebb tudomány ma a modern kémia és atomfizika realitása. Az életerő fokozását és megújítását célzó hormonkutatás, az egyre szélesedő rádiuszú vitaminfajták és a gerontológia szintetikus vegyületei már a nagy elixírhez vezető alacsonyabb lépcsőfokok de ebbe az irányba mutatnak a nuklein természetét vizsgáló kutatók is. Az elemek átváltoztatásának operációja az alkimista műhelyből modern laboratóriumba költözött. A műanyagkorszak matériával űzött varázslata pedig túlszárnyalja a középkor legmerészebb álmát is. Az élet meghosszabbítása az előbb tárgyalt fejezetben szó volt már azokról az alacsonyabb fokozatú elixírekről, amelyek egyre fokozódó tempóban az élet nagymértékű meghosszabbításához vezetnek. Létrejöttek Hermés Trismegisztos arkánumának tudományos feltételei. Megvalósításának akadályai azonban genetikai természetűek. A hermetikus kémia az törvényén nyugszik. A szaporodás mai méretű burjánzása, betegségtünet s az élet egyensúlyának teljes felbomlását okozza. Amíg e káros sejtszaporodás ösztönzését nem szabályozzák szigorú törvények, addig az iható arany is a selejtes tömegburjánzás eszközévé válik. Terra jövendő alkimiai fokozataim pedig a megsemmisítés özönvizén túl nem a nívótlan sokszorozódás, hanem a kivételes egyéniségek létének, képességeik kibontakoztatásának védelme volna a cél. Ennek az életformának azonban elsősorban morális feltételei vannak. Az elme teremtő képessége Az ezerarcú hisztéria statisztikája egymaga elegendő bizonyítékot szolgáltat az emberi képzelet teremtő képességének. Ijesztő zsenialitására. A modern orvostudomány azonban már a többi úgynevezett organikus folyamat mögött is felfedezte a sötét géniuszt, aki az organizmus félelmeit és pszichikai elégedetlenségét fizikai betegségekké változtatja. Korunk mély pszichológiája valójában e destruktív alkotó megfékezésének kulcsát keresi. Mágikus nevek elfelejtett igéjét próbálja megtalálni, amely újra gyógyító, építő áramokká alakítja a kontroll alól kitört képzeletet és az elszabadult ösztönerőket. Reinkarnáció Az emberi életforma, élet halálváltakozása, a szellem legkeményebb megpróbáltatása. Mert az anyagi nappalt és a halál éjszakáját a felejtés sötét szakadéka választja el egymástól, s a két világ közötti küszöböt a halálfélelem cerberusza őrzi. Az új éon, hermetikus aforizmáiban Viktor Káron e válaszfal elvékonyodásáról s arról hírt, hogy az anyagot egyre inkább áthatja és finomítja a szellemi megismerés fénye. A jövőben e folyamat a pszichológia új ágazatát teremti meg, amely modern fogalomnyelven megint az ősi mágikus gyakorlatok módszeréhez kanyarodik vissza. Az emberiség szellemi géniuszai, a tanításaikban mindig az újraszületések láncolatának, a létörvény tüzes kerekének megpróbáltatásairól és annak az útvesztőjéből való kilépés lehetőségeiről beszéltek. A nyílegyenes ösvény ideálja és a tibeti szellemi kultúra magasabb rendű érzékszervei titkos praxisának ugyanez a törekvés az értelme és célja. A vízöntőkorszak lélektana nem sokára újra rátalál olyan tudatállapotok létrehozásának módszerére, amelyek egész újra születés sorozatok fizikai síkonvaló átélését teszik szükségtelenné. A jelenségeket Örök jelképekként szemléli majd a keletkezésük, virágzásuk és a kiindulási ponthoz való visszatérésük kör folyamatában. A tudományos, művészi és transzcendens hatások eszintézise, megfelelő irányítás alatt számtalan létforma megismerésére, vágyak, indulatok, összevont időben való átélésére teszi képessé az embert. A modern, ébren Pszichodráma és szimbólumvetítés már ennek az élményterápiának az előhírnöke. A tudatos megújulás, az eszmei átalakulások, a feltámadások praxisára épül korszakunk emberének egyetlen életem belül is végbemenő sorsváltakozása, mert felgyorsult körülmények és lehetőségek közé született, uránusz rendkívüli feszültségei közé. Olvasás a kozmikus elmében. Az ősi beszélő fény krónikája a hermészi analógiatan párhuzamainak, összefüggéseinek felismerésében, a jelkép olvasás újjáéledő módjában, és a kozmikus jóga csillagformájában tér vissza a modern emberhez. E felfakadó vénák Megvilágosodó egyetemes források életre kelt, okkult érzékszervek megint jelenné teszik a múltat és a jövőt. Látni fogja mindazt, ami volt, s ami a ma csíráiból holnap kibontakozik. Nem csak mechanikus világképe, hanem elsősorban az agya alakul át, időben utazó fényrakétává. A létesülés két folyamata E két felmérhetetlenül óriási áramlat átszövi a világegyetem valamennyi kiterjedését. A bennük áramló élet millió változata a létbe törekvés, vagy a létből való kilépés tendenciájának sodrában folytatja létét. A fejlődés szellem titánjai, a messiások, Krisztus, Budha, Hermés Trismegisztos, Mózes, Laoce, akiknek valójában egyetlen közös nevük van. szotér a szabadító. Az ő kinyilatkoztatásaik örökérvényűek, mert az út egyedül rajtukát vezet ki a mulandóságból. Bennük él a halálnyitó formulája. Sugárzó lényük egyképpen áthatja a makrokozmoszt és a mikrokozmoszt. A létoldás e tűzmagja a legkisebb élő parányban épp úgy benne rejtőzik, mint az égi óriások organizmusában. Akinek lényében ez a szikra fellobban, aki tudatossá válik, az a messiás nemzetség hierarchiájában folytatja misszióját a minden valóságból kivezető, nyílegyenes ösvény felé.